gure departamenduan berrogoita amabitik ogoita zazpirat pasatuko gira eta berrorek atze bat bada kantonamenduen artian ogoi, ogoita bost mila jende baitira kantonamendu berri bakots eskoalerrian berian amabi izanen dira, bat eskoalerriko mendialdekoa siberua garazi eta baigorri biltzen duena, bestea amikusei joldi eta bidaxunek aldea biltzen duena, bastida eta hierra Lapordi beharne kaldean iru, endai aldean bat, donian eloitzunea aldean beste bat, eta bost, beabe eskualdean. Kantonamendu gutiago balima da, kontseilarien kopurua ez da zeren eta bakotxean bi kontseilari autatuko baitira. Hori da aldaketa handiena behar bada, kantonamendu bakotxean gizon bat eta emazte bat autatuko baitira, eta ondorioz, Segur da, kontseilarien erdia emastiak izanen direla. Kontseilari berrien autatzeko bi itzuli izanen da, eta bigarren itzulian presenti zaiteko, zerrendetan diren boskatzalen eunaindako amabite erdi egin beharko dute hautagaiek. Jakin ez hirietan beriziki parte hartzea usaian biziki tipia dela euna pergoita 50 eskas iriskua da alderdi nagusi batzu ez gehiago agertzea bigarren itzuli hortan iriskua hundiena sozialista alderdiarentzat gaur egun horrek kontrolatzen baditu departamentuen euna indako hirugoi horietak frango galtzeko iriskuan dago azkenik departamentuko kontseiluaren kompetentziak soin diren ezta oraino argitua lege berria ezbait oraino boskatua Pentsatzeko da, sozial harloa hartxikiko duela baita ere inguramena, kultura eta kirolak gaineratekoak argitzekoak dira, eta 2008 batian, sei urteren buruan zerbilakatuko den ere ezta hori ere segurtatua.